Переконувала вона того дощового вечора колишнього чоловіка своєї подруги, акушера-гінеколога Андрія Степановича. «Афера чистої води», – запевнив він її. Афера вдалася. На початку вересня Магда з дівчинкою вже були вдома в Зубрівці. Назвали дівчинку Сонькою. Це ім'я витягнули з пам'яті як дорогу реліквію із шохляди. Воно чекало-чекало і дочекалося свого часу. З 27 років Магда лікувалася від безпліддя. Їй ставили один діагноз, другий. Щось знаходили підозріли в вігоря, Потім з'ясовували, що причина не в цьому. Яке тільки лікування не пробували. До чого лише не вдавалося все марно. Надію вона втратила після чергового екстракорпорального запліднення. Невдалого, як і декілька попередніх. Дитина і у пробірці не хотіла зароджуватися. Точного діагнозу ніхто так і не поставив. Андрій, той самий Андрій Степанович, тоді ще чоловік Ірини, знайомив Куричеву з фахівцями, приводив їх на прийоми до лікарів. Спеціалісти бралися за справу, починали все спочатку, обстежували Магду, Ігоря, ставили попередні діагнози під знаком питання, відмовлялися, зупинялися на інших діагнозах. Призначали лікування, але через деякий час змушені були визнавати поразку. І Магда закрила цю тему. Припинила стукати в зачинені двері, намагалася бути щасливою тим, що дала їй доля. Це майже вдалося. Вона навіть перестала згадувати імена, які колись придумала для майбутніх дітей. Але її Сонька таки мала народитися. Знайомим сказали, що про вагітність Магди мовчали – боялися наврочити. Знайомі подивувалися, поговорили про новину і заспокоїлися. Якось Ірина, згадавши той дощовий вечір, коли народилася Сонька, запитала подругу. «Магда, чому ти тоді була такою спокійною?» «Не знаю». Магда одразу зрозуміла, про що йдеться. Голова працювала чітко, як ніколи, без паніки, без розгубленості. Не мог хтось вів, підказував. Спочатку зроби це, потім те, а цього робити не варто. А якби того дня ти зі мною не поїхала на квартиру до тітки? Ірино, того дня саме я з тобою мала поїхати, так сталося. Так мало статися. Ти що, досі не зрозуміла? А от що мені справді не зрозуміло, чому ти тоді так лаялася? Ніколи не чула від тебе таких слів. Непритаманна для даного індивідума реакція на стрес, пояснила подруга. Сама від себе не чекала, а у тебе виявилося навпаки. Притаманна реакція. Я ніколи раніше не подумала б, що ти в такій ситуації зможеш настільки впевнено діяти. Виявляється, я тебе ще не знаю як слід. Я сама себе ще як слід не знаю, усміхнулася Магна. Галя, зупинка на вимогу. Найчастіше снилися виробничі сни. Дія відбувалася у редакції. Діючими особами були колеги. Одного разу навіть приснився еротичний сон з Єрохіним головні головній ролі. Збираючись на роботу, Галя не відчувала, що відпочила. Робота знову розрослася до загрозливих меж. Від сну до сну. Це почало нагадувати газетний період в її житті. Коли вона поверталась додому спустошена, Залишки повітряної кульки на асфальті розчавлені чужими підошвами. Хотілося лише одного – полежати в гарячій ванні з книжкою в руці і лягти спати. Більше нічого. Особливо лякало те, що усе це було пройденою темою. Тікає від чогось вночі бездоріжжям. Раптом, аж від серця відляло, серед поля бачить вогнище та людей, що сидять навколо. Швидше до них, у їхнє рятівне коло. Ті дивляться, хто така, звідки. Вона розповідає, що зустріла на дорозі дивного чоловіка, почала до нього приглядатися, і він стер рукою риси свого обличчя, брови, очі, ніс, губи. Люди біля вогню слухають її без жодних емоцій. Просто взяв